54-cü məzmur Musiqi rəhbəri üçün Davudun simli alətlərin müşayiəti ilə oxunan maskili Zefrlər Şaulun yanına gəlib, "Yəqin ki Davud bizim aramızda gizlənib" deyəndə: Ey Allah, isminlə məni qurtar. Qüvvənlə mənə bəraət ver. Ey Allah, mənim duamı dinlə. Dilimdən çıxan sözlərə qulağaz. az Yadillilər əleyhimə qalxıblar Zalimlar canımı almaq üçün mənə axtarırlar Heç Allaha baxmırlar Budur, Allah mənə kömək edir Xudavənd ömrümə dayaq olur O, bu şəri düşmənlərimə tərəf döndərəcək Mənim sadiq Allahım Düşmənləri yox elə Sənə könüllü qurban kəsəcəyəm, Ya Rəb, gözəl isminə şükr edəcəyəm, Məni hər darlıqdan xilas etdin, Gözüm düşmənlərimin məhvini gördü,